Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, draga braćo i poštovane sestre. Danas se nalazimo već u silnu dijelu serijala Kako ćeš postupiti, koji gradimo po dijelu Maza tefa'alu filha'alat Italija, odnosno na naše. Šta ćeš uraditi, odnosno kako ćeš postupiti u sljedećim situacijama. Dijelu je napisao poznati šejh Muhammed Salih, El Muneđid, Hafizahullahu ta'ala. Prošli put smo govorili o tome kako spriječati šetanove vsvese u namazu, pa ako to još niste vidjeli, onaj kliknite na ovaj video kojeg vidite na ekranu, Allah vam dao svako dobro. Danas ćemo govoriti o tome šta uraditi kada se nešto desi u toku namaza poput toga da imam pogriježi u svom učenju Kur'ana ili da imam ustani na peti rekat u četvrorkatnom namazu i druge znači, stvari koje se mogu desiti onaj kako i šta će muškarac urati u toj situaciji, a šta će žena. Pa hajmo vidjeti šta je šejh Hafizahullahu ta'ala rekao. Kaže šejh, ukoliko se nešto desi u toku namaza, muškarac će izgovoriti, subhanallah, slavljen neka je Allah, a žena će zapleskati rukama. Dokaza ovo jeste hadis koji se prenosi od Sahra i Ben Sada u kojem kaže, rekao je Allahu poslanik sallallahu alihi wasallame, kada vam se u namazu nešto desi, neka muškarci izgovore, subhanallah, a žene neka zaplješću rukama. U sahihima imama Bukharije i muslima ćemo naći da je rekao, za muškarce je da izgovaraju, subhanallah, a za žene da... Na kraju nam još ostane da objasnimo kako će žena zapleskati u toku e, namaza kada se nešto desi. Učenjaci imaju po ovom pitanju više mišljenja. Ono što je stav većine i što ćemo mi također odabrati za ovaj video jeste da će koristiti svoj unutrašnji dio desnog dlana i da će udariti na vanjski dio lijevog dlana. Znači ovako, ovako. I to je stav većine islamskih učenjaka, molimo Laha subhanahu wa ta'ala da se svi okoristimo od ovoga, ako vam se video svidio, ne zaboravite dole onaj lajkovat, like puste isto koji komenta, proslijedite video dalje da se isto drugi muslimani odkoriste, molimo Laha subhanahu wa ta'ala da vas nagradi, as-salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.